Bai, horrela da, azkerean, tamale, zurendinkan eztakigu, ulareko milziak zerkera egiten duen, hor ezin dugu, esan aurrez, ez, minbizi hori ez izateko zer egin dezakeguntzen, eztakigu. Hmm? Mm -hmm. Baina, bueno, ba, ba, badaude froga batzuk, nik ustez gaur egun ja mundu guztiak ezagutzen ditunak, ez hori mamografia deitzen da, hor da, jakin badakigu, mamografiak egin ezkero, ez, eh, minbizia, asten dan momentuan arrapat, arrapatuzkero, ba, bueno, tratamentuan nahiko arina nahiko arina izan, izan daiteke, eta sendatzeko, ba, bueno, aukerak handiak dira, ez? Mm -hmm. e, gaur, bueno, haste hondan ere agertu izan da, ez? Ba, amar, per, amar pertsonetatik bederatzik, gaxo da aurre egiten dio. Baina, bueno, jakemen gauden, mm -hmm. eta eta aukera daukadan ez? Zuekin hitz egiteko, e, gogoratu, nahi, gogoratu nahi ditut bat, hamarretik <laughs> bat horiek, ez? Zeren guk ikusten ditugu, bueno, ben, ikusten ditugun pertsonak dira gaixotasuna tamalez, bueno, ba, ainares e, aurre egin diz ez, ezin dez auketenak, ez? Eta mm -hmm. bueno, ikusten ditugu hau ere hortarako dala, ez? Esperantza emateko eta bueno, esateko prebentzioan oinarritzen on, bagera, ba, bueno, aurrera pausa hondieak eman ditzake guela, Baina bueno, guztietaz oroitu bergarela, ez? Bai, e, bularrekoa, bueno, minbizia oroar e, ba, e, gaixotasun gehienak bezala, fisikoa da, baina psikologikoak ere eragina badu, horretan egiten duzuzu lana. Bai, ba, azkenian ezin dugu, ezin dugu burua edo emozioak mozioak ditugu gure gorputzetik banatu, ez. Nik han askotan esaten dut, e, urduri gaudenean, e, nori etzaio, basabeleko ba, mina jartzen edo buruko mina jartzen, ez. Eh, zergatik da sabelean zaidalako edo benetan, ba bueno, arduratutan agolako ta nere ardura horiek basabelean e, transmititzen direlako edo alderantziz, ni mina askorekin bain manabil, e, ba, humorea, nire humore aldatuko da, ez. Hor dan, bueno, badakigu, e, bueno, ba, emozioak eta psikologiak e, gaixotasun guztietan eragina daukala. Eta noskinola, ez, ba, ba minbizian, ere, ez. Guk, ba, bueno, modu ezberdientara lan egiten dugu, psikologia arloa modu ezberdientara egiten dugu elkartean, nire lankideak, psikologia onkologikoan lan egiten dutenak Ba, bueno, ba, gaixotasuna bizitzen ari diren pertsonak edo eta familikoekin lan egiten dute eta hor lan egiten dute garrantzitsua da ez? Azkenean, min biziak ni beti esaten dut bizitza aldatzen digu eta bizitza egun batetik bestera aldatzea ez da herresa mm? mm -hmm. Orduan, bueno, ba, denbora bat behar izaten da, prozesu psikologikoa behar izaten da eta bueno, ba, ba, min sanokako elkartekoak hortarako gaude ez mm -hmm. Eh, babon bueno, unaeduten guztie irekita gaude. Gero prebentzio mailan ere asko hitze egiten dugu, ba, gure bizi oiturek zer daukaten gure fisikoan, ez? Ba badakigu, bueno, espero que señor en baina horrela da, tabakoaren kontsumoak badakigu eragin fisiko oso zuzena daukala, ez? Baino ez da hori bakarrik. Eh, mm, eta gehiogitze egiten ari da, ba bueno, ba gure bizio estresak, denbora falta, e, denetara denetar iritsi ber gizate hori eta eta ezin, ez? Hmm. Lo falta, gauza asko daude azkenean, ba bueno, ba, psikologikoki eragin handia izaten ari direnak eta gaixotasunean eragin zuzena dutenak. Ba, Orduan, bueno. ba, ba, zergatik ez, aprobetsatu biharko eguna guzti hortaz ere ba, bueno, pentsatzeko, ez? Eh, Ahi batzen duen eh, psikologia onkologikoa, eh, pentsatzen duen pertsona bati, minbizia duen esaten diotenean. Ba, horri aurre egiteaz oso zaila dela, hori nola baitere bar barneratzea e, ez bakarrik e, gaixoari bezik eta senide entzako ere. E, senide ere bizitza aldatzen baitie, e, senideak ere aipatu bituzulen, mm -hmm. ailekin ere lan egiten duzu. Bai, horrela da, zeren, bueno, gaur egun oraindik dik, e, minbizia egitza entzuten dugunean nahi duz nahi, ba, bueno, bilduratu etortzen zaigu burura ez, eta bildurra askea da, ezin dugu nahiz eta Ba, bueno, ba oso razionalak izan nahi, eta eta ez ba, gure guruari esan, bueno, baino gaur egun, ba, minbizia sendatzen da, bai, bai, bai guzti hori oso ondo dakigu, oso rexea da ditzegitea, baino benetan momentu momentuartan zaudenean, ez da inerrexea, ez, eta esaten du bezala, azkenean bildurra librea da, eta bildurra zuk ondor dioztun bezala, ez da bakarrikan minbizia du pertsonaren gan izaten, ba, izate, eta familikoen gan, guzien bizitza aldatzen da, horrek ez du esan nahi, txarrera ko aldatzen danik hori ere esan nahi dut, eh? mm -hmm. Hori ere esan nahi dut, momentu gogorrak izaten dira, baino behin prozesua pasazkero egia da. Familia askok asku irabazten dutela, erlazio mailan, kalitate mailan asku irabazten dute. Orduan, ba, bono, eh? hori ere adierazi. Baina zuk kidiozun bezala, egia da, minzaroak elkartean ez dugu bakarrikan en, en, bueno, ba, minbizia bizi duten pertsonekin lan egiten, mm -hmm. baizik ta bere familikoekin ere, ez, berein ere. Ba baidakigu gogorra dala, pertsona guztientzat. Milbizia mm -hmm. duten, dutenak, nahiz eta familiko entzatez. E, belduraren kontra informazioa da, oberena, horretarako biharko eguna ba, egunean hainbat ekin zanturatu dira, irunean, baita, ondarri bian ere, zentzuanetan, e, e, ba, e, belduraren kontra informazioa garantzioa baldimada, minbiziaaren kontra, prebentzioa lehen aipatu dugun bezala, e, mamografia, kanpaina goratuko dugu, hausakietzak, ezakiette duela, hogei bat urte e, martxan jarri zituela, Krisia e, dela medio orain Espainiako gobernuak dio bakarrik arrisku taldeetan dauden emakumeentzako ezarren ebituela hau da murrizketak mm -hmm. egingo dituztela mm -hmm. nola baroratzen duzu hori, minbizaren kontako elkartetik. Gu bueno, biluztuuta gaude espero dugu horrendik ez da gertatu eta espero dugu ba, bueno, ba, ba, bakasu ontan e, murrizketak orraino ez iristea. Hmm? Baino egia da hori ba, bueno, kontutan izan bar dugu gu eren abaritzen ari gera ez? orduan eta bueno, ba, murrizketak guztien gana iristen dira e, gaixoen errealitatea orduan eta komplikatuagoa da eta guke maten ditugun zerbitzuak adibidez e, material ortopik, ortopedikoa e, usten dugu ez? eta orduan eta pertsona gehiago iristen dira elkartera hori eskatuz, ez? Ba diru falta dagoelako espero dugu, espero dugu mamografia eta horrelako kanpaina, kanpainetan ba bueno, ez murrizketarik egotea, egon egongo bada, ikusi beharko da EAZE zer egin daiteken, eh? Zer dezakegun elkarteetatik, zeregin egin dezakegun ba, erakunde ezberdinetatik. Ongia Maida Sierra Eskermilla, eh, guren Zuei misker.